Seržant Tračník věděl, co teď přijde. A věděl to z toho důvodu, že poslední minutu cítil, jak se mu na hlavě pod fezem něco hýbe. Vědom si toho, že teď nastal jeho okamžik, smekl fez a odhalil malé načepířené kuře, které mu sedělo na hlavě. E, nemáte někdo ručník, pánové? Obávám se, že si právě spletlo mou hlavu s nočníkem. Ozval se smích, tu a tam dokonce i potlesk, a k jeho údivu nadlažbu k jeho nohám s cinkotem dopadl nezanedbatelný počet mincí. A nakonec, vážení, vám krásná běta předvede jeden ze svých exotických tanců. Dav stichl. Pak někdo v pozadí řekl, a kolik by vzala za to, aby netančila? No! Přakva. Tak teď už toho mám, ale fakticky akorát. Krásná běta se vrhla do davu. Závoje za ní vlály, rolničky a penízky cinkaly a za pomoci tvrdých loktů a bot, které vytřesávaly zdláždění jiskry, se prodírala do pozadí davu. Kdo pan řek? No? Lidé před ní ustupovali. I armády by byly ustoupili. A úplně vzadu, opuštěný davem, jako malá ubohá hvězdice, kterou zanechal na pobřeží odliv, se krčil malý mužík. Ten se teď měl smažit na pánvi vsteku blížícího se Nobyho. Já neměl jsem v úmyslu se tě nějak dotknout, o, krásn oka. a nechtěl jsi bolo oka, no? Noby napřáhl ruku a za náramků srazil mužíka k zemi. Ty se máš a v ženách ještě hodně co učit, mladíku. A pak, protože Noby nikdy neodolal pohledu na bezmocného protivníka, napřáhla krásná běta nohu v okované botě a... Běto! vyštěkl Patrici. No, babrá, bě, babře pakže každej mi může paroučit, co mám dělat, jo. A jenom proto, že jsem chudák ženská, pak to musím všechno snažit, jo. E, ne, akorát se o tebe nečeká, že ho nakopneš do, do rozkroku. Sykl na něj trační, který ho táhl naspět. Ne, nevypadá to dobře. Dodával, když se mu zdálo, že ženy v zástupu byly tím náhlým ukončením představení dost zklamány. A známe množství podivných příběhů a historek, které bychom vám mohli vyprávět. Běte každopádně, zahoulal si tračník podvousy a byl za to odměněn kopnutím do kolena. Můžeme vám předvést množství podivných obrazů. Běta by každopádně, auvajs. Ale pro tuhle chvíli vyhledáme stín tamhle toho karavansereje. Což to uděláme? Zapadneme do hospody. Zástup se začal rozcházet, ale lidé přitom vrhali na naši trojici spokojené a pobavené pohledy. Jeden ze strážníků kývl na tračníka. Fajn představení! ten kus, kde vaše dáma nestáhne jediný závoj. Pak se rychle ukryl za své druhy, protože noby se obrátil na podpadku jako anděl pomsty. Seržante, zašeptal veterinář. je velmi důležité zjistit toho, co možná nejvíc o princi Sakapakovi, rozumíte? V tavernách lidé hodně mluví. Musíme mít uši na stopkách. Taverna, do které vstoupili, nebyla tračníkovou představou hospody. Tak především větší část neměla střechu jen několik příčných trámů. Nádvoří obklopovali zdi s obloukovými průchody. Z několika velkých nádob vyrůstaly plazivé rostliny a ty se vinuly podřevěných trámech nahrazujících strop. Prostorem se nesl jemný zvuk bublající vody, a to ne proto, že jako u zašitého bubnu byly těsně za barem záchody, ale díky malému vodotrysku příštícímu zdláždění do malého jezírka uprostřed místnosti. A bylo tady chladno, mnohem chladněji než na ulici, i když listy popínavé zeleně částečně propouštěly slunce. E, nevěděl jsem, že umíte žonglovat, sire. To chcete říct, že vy to neumíte, seržante? Ne, pane, zvláštní. Vždyť to vůbec nic není, věříte? Jeden ví, kde ty předměty jsou a kde by měly být. Pak už to není nic jiného, než nechat je zaujmout správné postavení v prostoru a čase. Jste v tom nepřekonatelný, Sire. Cvičíte často, že? Až dneška jsem to nikdy neskoušel. Lord Vetinary se chvíli bavil při pohledu na seržantovu úžaslou a nevěřící tvář. Víte, seržante, po Angmorporku představuje přehršle letících melounů zcela zanedbatelný problém. Já nemám slov, Siri. A v politice, seržante, je vždycky důležité vědět, kam se kuře podělo. Tračník si nazvedl fes. Mám ho pořád ještě na hlavě? Zdá se, že usnulo a já bych ho na vašem místě nebudil. Hej, ty tam, žonglére. ona sem nesmí. Zvedly hlavy. Stál nad nimi člověk s obličejem a zástěrou, které říkali v několika stech jazycích hospodský, a v každé ruce držel čbán s vínem. Sem ženské nesmějí? Proč má? Ne? Ženské tady nesmějí ani mluvit, na tož se vyptávat. Proč má? Protože je tak psáno, proto. A tam mám podle. Hospodský pokrčil rameny. Kdo ví, kam chodí ženy? Tak běž ven, bě to, řekl Patrici. A poslouchej, každá informace nám bude dobrá. Noby vytrhl tračníkovi z ruky čbán svínem a na dvakrát jeho obsah prolil hrdlem. Pak nevím, není to ani čtvrt hodiny, to jsem ženskou? A už vás mi, hnusný chlapy, nemá vidím. Nevím, co to do něj vyjelo, šeptal tračník Patriciovi, když noby s Dusotem vyšel z místnosti. Obyčejně takový nebývá. Myslel jsem si, že kladské ženy udělají, co se jim řekne. A vaše žena udělá, co jí řeknete, seržante? No, víte, jasně. Faktem je, že chlap by měl být pánem ve svém vlastním domě, to já říkám vždycky. Tak proč, jak se mi často donese, kupujete tolik nového kuchyňského nádobí, seržante. No, člověk občas musí naslouchat i argumentům te. Té... Abych vám řekl pravdu. Celá kladská historie je plná úžasných příkladů žen, které se svými muži dokonce válčily. E, cože? A to jako na stejné straně. Žena prince Arkvena, tam. jezdila do boje po boku svého manžela a podle legend zabila deset tisíc tisíců mužů. To je nějakých mužských. Legendy mají sklony přehánět. Ale na druhé sténě vím, že existují jisté historické důkazy o tom, že královna sova Vondra ze Sumatří dala během své vlády popravit více než 30 tisíc lidí. Říká se o ní, že prý byla velmi nedůtklivá. Měl byste slyšet mou ženu, když někdy neutřila a neuklidím nádobí. Teď jsme se ale zamíchali mezi místní populaci, seržante. Musíme zjistit, co a jak. I když je invaze jistě naplánována, jsem si jistý, že se princ Sakapak ponechal nějaké síly v záloze pro případ pozemního útoku. Bylo by skvělé, kdyby se nám podařilo zjistit, kde se tahle záležní síla nalézá, protože tam bude i on. Správně. Myslíte, že to zvládnete? Jistě, pane, znám klačený siré. Nedělejte si s tím žádné starosti, Sire. Tady máte nějaké peníze. Kupte sem tam někomu pití a snažte se nenápadně vmísit mezi lidi, námořníky a vojáky. Dobrá. A seržante, raději méně pít a víc se mísit. Ve měšování jsem skvělý, syre. Tak, jde toho? Sire? Ano? Dělám si tak trochu starosti o bětu, Sire. Že je sama tam někde venku. Může jsem jí přihodit cokoliv. Tračník mluvil dost váhavě. Člověk si jen těžko dokázal představit, že by se desátníku Noblhochovi mohlo něco přihodit. Myslím že kdyby došlo k nějakým potížím, jistě bychom se a tam doslechli. E, asi máte pravdu, Siri. Trečník se odsunul ke skupině mužů, kteří seděli v nepravidelném kruhu na podlaze, jedli z velké mísy a tiše mezi sebou hovořili. Usedl mezi ně. Muži po obou stranách se vychovaně odsunuli stranou, aby mu udělali místo. A... Teď tedy, jak by to... Aha, takhle, každý přece ví, jak se v klači mluví. E, buďtež pozdraveni, bratři pouště. Neznám vás, ale co takhle talíš ovčích očí, ten by bodnul, co? Vsadil bych se, že se vy, hoši, už taky nemůžete dočkat, až budete sedle svých velbloudů, jo? Tedy rozhodně. Pliju na nečisté psy z Ankmorporku. Kdo z vás poslední době dostal nějaký tučný bakšiš? Říkejte mi, Al. Promiňte, ale vy jste ta dáma, která je tady s těmi klauny? Desátník noblho, který zachmuřeně přecházel sem a tam zvedl hlavu. Oslovila ho mladá žena s milou tváří. To, že se s ním z vlastní vůle pustila do hovoru žena, pro něj bylo příjemnou novinkou. A aby se přitom ještě usmívala, to byla věc skutečně nevýdaná. Ehm, ano, správně, to jsem já, krásná věta. Já se jmenuji Bana. Nechtěla bys jít se mnou a popovídat si? No by se jí podíval přes rameno. Kolem starobylé studny tam posedávalo větší množství žen různého věku. Jedna z nich na něj stydlivě zamávala. Zamrkal. Tohle pro něj bylo dokonale nezmapované území. Podíval se na své šaty, jejich stav se od chvíle, kdy je vzal na sebe, citelně zhoršil. Každé šaty, byť byly sebenovější, vypadaly deset minut po tom, co si je vzal na sebe jako velmi obnošené. Och, jen si nedělej starosti, uklidňovala hodívka. My víme, jak to chodí, ale vypadala tak opuštěná a možná, že s nám mohla pomoci. Během hovoru došli ke skupince. Byly v ní ženy každého tvaru, věku a velikosti Zatím ani jedna z nich neřekla zmys, což byla událost, jakou Nobyho vlastní kronika ještě nezaznamenala. Jakýmsi odosobněným způsobem, při němž se mu maličko točila hlava, cítil desátník Noblhoch, že vstupuje do ráje. A to, že tam vchází nesprávnými dveřmi, už pro něj byl jen nepodstatný detail. Pokoušíme se tady utěšit netalu, vysvětlovala dívka. Její omilovaný si ji zítra nevezme. Ten čumlák! Jedna z dívek s červenýma uplakanýma očima proces zvedla hlavu. Hm. On chtěl, ale odvedli ho k vojsku a má bojovat v gabře. A to všechno kvůli nějakému ostrovu o němž nikdo neslyšel. A na svatbu přijela celá naše rodina. – Aha, odvedl. – Ten se určitě odvedl sám, vyštěkla jakási starší žena. Šaty sem, šaty tam. Na té ženě bylo něco nesmírně známého a no by si uvědomil, že je jedno, z které strany se na ně díváte, protože je to tchýně skrz naskrz. – Oh, paní Adbaro, protestovala Netala. On říkal, že je to jeho povinnost. A kromě toho nastoupit museli všichni mládenci. Ty može, zvolal Noby a obrátil oči k nebi. Předpokládám, že ty budeš vědět a rozkoších možů až až, ozvala se Tchyně Kyselé. Matko, kdo? Já, užasl Noby, který se na okamžik zapomněl. Aha, o, ano, s paustou. Vážně. Jak pak by ne? Největší rozkoší mužů je pivo, ale nemá nemáte ani proti dobrému cigáru, zvláště za zadarmo. Fii! Tchyně sebrala svůj košík vypraného prádla a nasupeně oddusala preč následována většinou starších žen. Ostatní se smály. Dokonce i zklamaná netala se usmívala. Já si myslím, že to není to, co myslela ona, řekla Bana. Za zborového chychotu přítomných se naklonila Nobimu k uchu a chvilku mu něco šeptala. Jeho výraz se nezměnil, ale zdálo se, že mu tvář pomalu kamení. Ach, bavle, přikývil nakonec. Znal některá z těch slov a věděl, o čem je řeč, i když celkově se musel pohybovat dosti slepo. Samozřejmě, že byly časy, kdy hlídkoval na stínově v jistých uličkách, kde postávaly mladé dámy, které, jak se zdálo, neměly celkem nic na práci a oblékali se tak, že se bez pochyby museli každou chvíli nastydnout. Jenže v posledních letech se o tyhle uličky, které by v jiných městech spadaly pod pravomoc mravnostní policie, staral sám cech Švadlen a Šiček. Lidé, kteří odmítli poslouchat zákony, oni to ani nebyly tak zákony jako spíše nepsaná pravidla, jak je sestavila paní Dlaňová a její výbor těch nejzkušenějších dam. K sobě přivolali pozornost tetiček bolestné slasti, sadušky a brutálie. A mohlo se také stát, že už je pak nikdy nikdo nespatřil. Tenhle stav respektoval dokonce i sir Elanius, protože mu nepřidával papírování. Spíše naopak. A, oh, ano, zapředl noby, jako kdyby se díval na jakousi skrytou obrazovku. On věděl, co a jak. Pak a pohledám by. No, pravda je, že už jsem pár věciček vydělám. Hlavně na nemravných pohlednicích připouštěl si v duchu. Musí to být úžasné mít tolik svobody jako ty, nadhodila bana. Hmm, netala zase propukla v pláč. Její družky se kolem ní spěšně se běhly. U studny seděla jakási stařena, která se teď skřípavě rozesmála. <těk> – Řeknu vám, proč to tak je, drahouškové? Protože válka je lepší, než celý den lést po poli a pěstovat melouny. Je lepší než ženské. Muži si myslí, že válka je lepší než ženy. Je vždycky nová, svěží a mladá a dobrá bitva často vydrží celý den. Ale vždyť tam umírají. Říkají přece, lepší umřít v boji než posteli, ne? Ale existuje dost pěkných způsobů, jakými může chlap umřít i v posteli, co, bědko? No Noby doufal, že mu doruda ruda rozpálené uši nepřipalují závoj. A najednou měl pocit, že dohonil celou přehršli své budoucnosti. Tu, kterou si koupil za penci. Promiňte? Nejsou některé z vás náhodou mandéňanky. Co je to mondénňanka? Mandénie je boje, paková v země, badej kousek. Neznáte to tam? Ani jediná z přítomných tváří nevypadala na to, že by znala mondénii. Noby si povzdechl. Ruka se mu zvedla k uchu pro cigaretu, ale nakonec se vrátila prázdná. Řeknu vám jednu věc, bych si přála, abych se rozhodla pro tu polarovou možnost. Vám se nechce někdy jen pak si přednout a brčet? Teď vypadáš ještě smutnější než netala, řekla bana. Není něco, čím bychom tě mohli rozveselit? No by se na nich chvilku díval a pak se žalostně rozvzlikal. Všichni vytřeštěně zírali na tračníka, většina s rukama na půli cesty k ústům. Naozaj jsem ho počúval povedat tě pitomosti, fajfale, lebo sami mi to len snívalo. Prečo by se potom, být na chrbátě těvý? Veď já jsem instalatér. Myslím, že jen taký je ten klaun, co přišel s tím žonglerom. O, oj, chudáčisko chlap. Veď on to má asi hore v oáze trocha vyschnuté. Veď jich poznáte, těch zatracených mrch, plujú a zkuste na nich vyjet do schodou, keď máte cez rameno Monterbrašnu. No tak, on za to nemůže, majme s ním trochu soucitů. Mluvčí si odkašlal. Dobré ráno, příteli, můžeme tě pozvat a podělit se s tebou o náš kus kus? Seržant tračník nahlédl do mísy, pak do ní strčel prst a ten olízl. E, poslyšte, ale vždyť to je krupice. E, vy tady jíte krupici? E, to je fakticky docela normální, Zarazil se a odkašlal si. – Jo, no jasně, jak pak ne, díky. Nemá někdo trochu jahodové marmelády? Hostitel se podíval po svých přátelích. Pokrčili rameny. – Nevíme, co je to ta jahodová marmeláda, o níž mluvíš. My to tady jíme raději s jehněčím nabídl tračníkovi velkou dřevěnou vedlici. Ale to je nesmysl. Musíte mít přece jahodovou marmeládu. Rozhorlil se tračník, který se dal unést vzpomínkami. Když jsme byli malí kluci, vždycky jsme ji do krupice zamíchali a, a, a rozhlédl se po okolních tvářích. Jenže to bylo v uru. Muži se podívali jeden po druhém a přikývli. Teď bylo všechno jasné. Tračník si hlasitě říhl. Podle toho, jak se všichni zatvářili, byl on jediný, kdo o tomto bohulibém kladském zvyku slyšel. E, tak, tak, a, a kde je tak dneska armáda asi? Proč se ptáš o muži plný plynů? O, oh, mysleli jsme si, že bychom si mohli přivědělat nějakým tím představením pro vojáky. Seržant Tračník byl na svůj nápad neobyčejně pyšný. E, víte, úsměv, píseň, exotický tanec. Ale k tomu musíme vědět, kde vojska najít, chápete? Prepáč, tučný muž, ale porozumíš tomu, co terazky hovorím? Eh, ano, máte pravdu, je velmi šťavnatý, riskoval to tračník. Aha, no veď, už jsem doma, hněd jsem si to myslel. Takže je to špech, ale či? Myslíš, kdo by byl taký somár a použil takého, hend takého oného, jako je on, jako špiona? Ale no tak, on asi len že je morporsky zved. Ale naozaj, že ty tam jsou pekně prefíkaní. Myslíš, ľudia tam varia kary z prášku, kterému se hovorí korení kary. A ty myslíš, že jsou prefíkaní? A já bychom povedal, že je z Montabu. Ty jsou taky pěkně prefíkaný. E, tož tak on je z Muntabu a předstírá, že přišel z Ank Morporku. No, zvažuj, kdybys chtěl vyzerať jako Somár z Ank Morporku, který předstírá, že je klačan, nevyzeral bys tak jako on? Ale proč by měl předstírat, že je z Ank Morporku, oho, politika, zavolajme hliadku. Jsi somár taky? Vole, jaký čas jsme s ním hovorili. Oni by veď by nás ohovárali a vyptávali sa. No, to je pravda, poznáme jich. Fajfal se na tračníka široce osmál. Já slyšel, že armáda byla přesnutá k al sam -la ale neříkej to nikomu. E, vážně. Trečník se rozhlédl po ostatních. Opláceli mu pohled podivně nehybnými výrazy. E, podle mého to vypadá na nějaké velké místo. Obrovské, přikývli jeho soused. Jednomu z mužů uniklo něco, co by se dalo považovat za potlačovaný smích. A je to daleko? Ne, je to velmi blízko, prakticky na tom sedíš, odpověděl mu Fajfal. Loktem strčil do kolegy, jemu se třásla ramena. E, výborně, je to velká armáda? E, mohla by být velká, ano. E, fajn, e, prima. E, nemáte někdo tušku? Byl bych přísahal, že jsem jednu měl, když jsem... Před tavernou se ozval jakýsi hluk. Byl to mnohohlasý smích žen, zvuk, který většinu mužů bůh ví proč popouzí. Hosté začali nenápadně vyhlížet mezi popínavkami ven z karavanseraje. Tračník a část ostatních pokukovali zpoza jednoho sloupu na skupinu u studny. Stařena se válela smíchy po zemi a mladší ženy podpíraly jedna druhou, aby se jim nestalo to též. Některé se smály, tak, že jim z očí stříkali slzy. Slyšeli, jak jedna z nich trhaně vykřikuje. Cože je to řekl? Man řekl, to je divný, když jsem to zkoušel já, pak se mi nic nestalo. No jo, tam dělal pravdu, dusila se smíchem stařena. Ani nemohlo. Poje divný, když jsem to já, pak se myt nic takového takovýho nestalo. <laughs> Tračník zasténal. Tohle byl hlas a tón desátníka Noblhocha v tom nejlepším rozmaru v takovém, kdy při jeho vtipech hnědlo dřevo v okruhu deseti metrů. E, promiňte, zamumlal a protlačil se zástupem ke vchodu. A slyšeli jste o tom smutánovi? Parek se bál, že ho jeho žena, kra, jedna z jeho žen, podvádí, když je na přespách. My jsme nikdy neslyšeli podobné historky, běto, vydechla bana. Vážně? No, já pakových znám tisíc a jednu. Dobrá. Pak on šel a vyhledal starého mobrého kováře a ten mu řekl, e, nemůžeš tady vyprávět takovéhle příběhy, se to, zarazil ho udýchaný seržant. by si uvědomil, že nálada skupinky se změnila. Teď byl obklopen ženami, mezi něž přišel muž. Známý muž opravil se. Několik žen se červenalo předtím se nečervenaly. Proč ne? nadhodila běta vzpůrně. E, mohla by se třeba někoho nevhodně dotknout, zkoušel to dračník nejistě. Ehm, nás se to nijak nedotklo, pane, ozvala se bana velmi uctivým a pokorným tónem. Myslíme si, že bětiny příběhy jsou velmi poučné, zvláště ta o muži který šel do hostince s tím maličkým hudebníkem. A víš, jak byla bylo to přeložit, když oni tady v tlači neznají piano? Naštěstí se ukázalo, že mají podobný struny. A zajímavá byla i ta o tom muži, který měl v obvasech obě ruce i nohy, přidala se Netela. a počas máli, jak bys tady mají úplně jiný zbanky u odvaří Paslušte, paslušte, nemusíte. Ale skupina kolem studny už se začala rozcházet. Nádoby s vodou se zvedaly na hlavy a na tvářích žen se objevil výraz člověka, který pro práci ani neví, co mu na hlavě stojí. Bana vla bětě na rozloučenou. Hm, děkuju ti, bylo to velmi zajímavé, ale teď už musíme jít. Jsi moc hodná, že jsi s námi pohovořila. Em, ne, nechod. Ve vzduchu zůstal vyset jen slabý náznak jemné vůně. Běta se obrátila k tračníkovi. Občas mám prakticky brsnou chod, mi jedno práknout přes tu tvoji brzranou chlebárnou. Brdní šance po letech a ty si to přihasíš? Pak se zarazila. Za tračníkem bylo vidět zástup mužských obličejů, z nich některé byly nechápavé, ale některé se nesouhlasně mračili. Všechno mohlo skončit mnohem hůř, kdyby se od někud z hora neozvalo oslí hýkání. Ukredený osel, abychom byli přesní, byla to oslice, se snadno vysmekl z nobyho neumělé ohlávky a vydal se hledat něco na zub. Žrádlo vzdáleně spojoval s dveřmi do své stáje a potažmo tedy s dveřmi jako takovými. Proto vlezl do nejbližšího dveřního otvoru, který našel. Uvnitř bylo úzké točité schodiště, ale úzké schody byly pro osla vychovaného v ulicích alkalitou nejmenší překážkou. Bylo to ovšem velké zklamání, když osel dorazil na konec schodu a nenašel ani snítku sena. No to snad ne, zasténal někdo za tračníkem. Nahoře na minaretu už je zase osel. Kolem se ozvaly vzdechy a otrávené poznámky. E, no, co má být? Co vylezlo nahoru, musí slézt dolů, nechápal tračník. Co pak ty tomu nerozumíš? Vy v Uru snad nemáte minarety? E, no... Máme spoustu oslů, vmýslel se dohovoru Lord Vetinary. Ozval se zborový smích a většina z kolem stojících se obracela směrem k tračníkovi. Jeden z mužů ukázal natmavý vchod do minaretu. No podívej, vidíš? Velmi úzké točité schodiště. Takže? No tam nahoře není kde se otočit, jasný? Nahoru na minaret dostane vosla každý pitomec. Ale už z vás někdo zkoušel takový zvíře přinutit, aby se stoupilo pospátku a v temnotě po tom úzkým schodišti? No, to je prostě nemožný. Nastoupajícím schodiště něco je? Rozval se někdo v zástupu. Přitahuje to osly? Oni si myslí, že tam nahoře něco je? U toho posledního jsme museli strčit do lůže, vzpomněl si jeden ze strážníků. Jo, pamatuju si, jak se dole rozpleskl, přitívl jeho druh ve zbrani. Pak baléruji, nikdo od někdo strkat nebude, zavrčela krásná běta. Dostl se někdo z vás, O něco pakového pokusí, přísahám, že na mě zarazil se a po obličeji pod závojem se mu rozlil děsivý úsměv. Chtěla jsem říct, že každý, kdo by se to pokusil, ode mě dostane dlouhý ulepený polibek. Několik mužů stojících vzadu mezi přihlížejícími vzalo nohy na ramena. Nemáte důvod být hned tak hnusná? ozval se jeden ze strážníků. Myslela jsem to vážně! Zvolala krásná běta a pokročila ku předu. Ustupující strážník se zoufale zadíval na tračníka s vetinarem. Nemůžete s ní něco udělat, pánové? My? Podíval se lord vetinary. A bávám se, že nikoliv. Jen se děsím, aby to nedopadlo jako tenkrát v mžili babě, ale co říkáš? E, U jen to ne, zvolal trační, který se vpravil do hry. Zástup nebo alespoň ta jeho část, která se myslela, že je od krásné běty v dostatečné vzdálenosti, se začal usmívat. Tohle bylo pouliční divadlo. Ani nevím, Jestli toho chlápka nakonec dostali dolů z toho vlajkového stožáru, pokračoval veterinář. Ale jo, tedy alespoň většinu z něj ano. Tak počkejte, mám jeden návrh, hledte, začal volat jeden ze strážníků úspěšně. Co kdyby jsme ho přivázali na lano? De, zavrčela výhružně běta. Je jasně, a pak by bychom... jsme... No na to bys tam nahoře potřeboval při tři chlapy a ví, že tolik místa tam není. Hledte, já mám vážně jeden nápad, zašeptal další strážník. E, no tak e, jsem s ním, ale rychle, protože když se dá běta jednou do pohybu, nikdo jí pak nezastaví. Strážníci se začali šeptem dohadovat. O jestli uděláme tohle, dostaneme se určitě do maléru. Víte, co všechno nám řekli o válce a válečným úsilí? Proto je taky všechny zabavili. No když si je vypočíme na pět minut, nikdo si toho ani nevšimne. No to ne, ale chtělo by se ti pak vysvětlovat princi, že jsme o jeden z nich přišli? O, to je sice pravdě, ale to bys to teda raději vysvětloval, žijí? Oba strážníci se podívali směrem ke krásné bětě. Řídí se velmi snadno, zašeptal jeden z nich. Valérie, ozval se seržant tračník zamyšleně. Jaký problém? E, ne, e, ne, proč? E, je to pěkný jméno pre osla jako dělané, no, e, běto. Nikdo nic nedělejte, ozval se náhle jeden ze strážníků. Za chvilku jsme zpátky. O co to tady vlastně šlo? No, oni asi šli pro koberec, řekl někdo. To je ta hezké, ale nevím, jak by nám to mohlo pomáhat. Létající. Aha, tak to ano, na univerzitě mají taky jeden. On má univerzitu? Na no jistě, odpověděl okamžitě Patricii. Kde jinde myslíte, že by se Aldo zvěděl, jak vypadá osel? Jako už předtím i tentokrát smích odvál všechny pochybnosti. Tračník se nejistě usmál. E, tak mám dojem, že začíná být v tom pitomým vtipkování, čím dál tím lepší. Ale když se mi to stane každou chvíli. Je to skvělé. Z hora se k ním doneslo další zoufalé zahýkání. Patíš je v tom, že je všechny zamkli kvůli válce, pokračovala hlas za nimi. Nedaleko hloučku dopadl na zem kus cihly. No, podle toho, jak kope, se zdá, že stejně nakonec padne sama. Mažná, že by se mi je padazela přemluvit, aby slezla dolů. To nepůjde u Fendi, Nedostaneš se kolem ní po schodech, otočit ty v tom prostoru. Taky nedokážeš a pospátku ti dolů nepude. Musím uvážit situaci. Na okamžik zmizel v karavansereji, ale nedlouho se vrátil. Viděli jak vchází do mešity a slyšeli, jak vystupuje po schodišti. To jsem fakt zvědavej na tu srandu, už se muž vedle tračníka. Po nějaké chvíli hýkání ustalo. On nedokáže ji obrátit, to je jasný. Je to tam moc ouský, oznamoval všem expert na vysoce postavené osly. Nevotočí se a po zpátku dolů nepůjde. Známá věc. Takový, co vždycky vědějí všechno, se najdou všude, že obě to? No, vždycky. Věž byla nabita těchem. Většina přítomných cítila, jak je stichlý minaret magicky přitahuje. Hlede, kdyby tam nahoru vylezli čtyři chlapi, což nejde, protože to tam je hrozně úzký, tak byste ji mohli dostat dolů tak, že byste jako popotahovali jednu nohu po druhý, kdyby vám ovšem nevadilo, že budete pokopaný a pokousaný k smrti. Dobrá, dobrá, ustupte od té věže laskavě, ano. Strážníci se vrátili, jeden z nich nesl přes rameno stačený koberec. Tak pozor tady, uhněte, udělejte místo. Já slyším kopita, řekl v tu chvíli někdo. Aha, to určitě, to je jako, že by náš přítelíček ve fezu vedl toho osla zpátky? E, počkejte, ale já už je slyším taky. Všechny oči se obrátily k úzkým dveřím otvoru se objevil Lord Vetinari a v ruce držel konec provazu. Hlas zatračníkem znejstěl. E, no jo, zatím vidím jenom kus provazu. A místo kopit asi plácal kokosovejma skořábkama. Myslíš, že je našel někde nahoře v minaretu? Jasný, že je měl sebou. Ty jako myslíš, že u sebe furt nosí kokosové skořábky osla tam prostě nemůžeš otočit. No dobrá, to je kašírovaná oslí hlava. Hele, hej ušima. No, má je na provázku, tahá za provázek. No dobrá, je to celý vosel, tak jo, ale není to ten samej vosel. Tohle měl v tajný kapse. No, no, co se tak na mě koukáte? Tohle znám, dělaj to s holubama a králíkama. A pak i tenhle poslední nevěřící utichl. Osel, menaret, usmál se lord Na Menaret, Asel. Jenom tak, divil se jeden ze strážníků. Jak se vám to podařilo? Byl v tom nějaký trik, že? Samozřejmě, že v tom byl trik. Já to věděl, že v tom musel být trik. Správně, byl v tom trik. No a jak jste to teda udělal? To chcete říct, že jste na to nepřišel? Lidé v zástupu jako jeden muž natáhli krky, aby lépe viděli. E, no máte nafukovacího osla. Napadá vás jediný důvod. Proč bych se tady měl potolovat s nafukovacím oslem? No co třeba takhle... Ale rozumný důvod, takový, jaký byste se nebál předložit své nebožce matce. No, když to berete takhle... E, je to jednoduchý, v tom minaretu je úplně nahoře tajná místnost, musí být. E, ne, ne, všichni se pletete, to je jenom iluze, obraz osla, no faktem je, že je to skvělá iluze. Polovina lidí se tlačila kolem osla a ostatní se mačkali ve dveřích minaretu, v němž se chystali hledat tajné místnosti. A já si myslím, ale je to, ozval se těm dvěma náhle za zády hlas lorda Vetinaryho, že v tamhle místě odejdeme ze scény. Půjdeme tamhletou úzkou uličkou a až dojdeme na rach, dáme se do běhu. A proč bychom měli běžet? Protože jsem právě ukradl létající koperec. Elánius se ztratil. Jistě, že na nebi bylo slunce, ale to jen určovalo směr. Cítil, jak ho pálí do jedné tváře. A velbloud se kýval ze strany na stranu. Neexistoval jediný způsob, jak odhadnout vzdálenost, kterou urazili snad jedině podle hemoroidu. Sedím se zavázanýma očima na velbloudu, kterého vede T. Rus, a to je podle všeobecného mínění nejméně důvěryhodná osoba na světě. Ale já jsem si téměř jist, pomyslel si Elánius, že mě nezabije. Takže, promluvil, jak se tak kýval ze strany na stranu, teď už mi to vlastně můžeš říct si. Proč jeden a sedmdesátihodinový Ahmet? Zabil muže, odpověděl Džabar. A takové věcičky rusům tolik vadí? V jeho stane, staně a on už jeho hostě skoro tři dýně. Kdyby on počekal jedna hodina, Aha, už je mi to jasné. To jsou skutečně velmi špatné způsoby. A udělal ten muž něco, čím si to zasloužil? O, vůbec nic, jen snad. No, ten muž zahubil El Isu. Trsův ton naznačoval, že to není nijak důležité, ale že se o tom zmiňuje spíš pro úplnost. A co to bylo za ženu? Elisa, ona vesnice, on tam otrávil stydnu. Měli nějaký hádání o věření. Jeden věc vede k druhá, ale i tak, tak zneužít a prošlápnout svatý zákon pohuštění? No ano, je mi to jasné, že to bylo opravdu velmi hrozné, téměř neslušné. Ta hodina byla velmi důležitá, Některé věci by se doopravdický dělat neměli. No když nic, tak alespoň v tomhle máš pravdu. Zhruba v polovině odpoledne dovolil Džepar Elániovi, aby si stáhl pásku z očí. Z okolního písku se zvedaly skupiny větrem modelovaných černých skal. Elánius si pomyslel, že to je to nejpustější místo, jaké kdy v životě viděl. Říká si, že tady bylo kdysi sama zelená strom a tráv. Prý tady byl prýma zavlažovací zem. A co se stalo? Proměnil vítr. Při západu slunce byly dovádí mezi dalšími větrem tvarovanými skalisky. A byla to jen délka stínů, která prohloubila mělké reliéfy, což obrovským balvanům alespoň zdánlivě vrátilo jejich původní tvár. To vypadá jako budovy, že? O, kdysi před mnoha leta tady stojí město. To vy nevěděl? A proč bych to asi měl vědět? Ustavěli no, ho tvůj člověk. Jmenovalo Taktikum. Pojeden váš válečňák. Elánius se rozhlédl po rozpadlých zdech a zborcených pilířích. Takže po něm pomenovali i město Džabar do něj strčil loktem. Pozoruji Ahmed. Nikdo ho nevidím. Samo, slezní z Vemblout. A doufám, že mi znovu uvidíme v místo, co vy říkáte, Raj. Dobrá, dobrá. Džabar obrátil svého velblouda. Pak odjel mnohem rychleji, než přijel. Elánio z chvíli seděl na jednom z balvanů. Kolem nebylo slyšet nic jiného než svist větru mezi balvany a vzdálený křik jakéhosi ptáka. Měl pocit, že slyší tlukot svého vlastního srdce. Tvere ping, ping, tink, pip! Dezorganizátor mluvil ustaraně a velmi nejistě. Elánius si pozdechl. No, schůzka s Sirina 70-hodinovým Ahmedem, co? Um, ne. Klacká flotila na dohled. Uhum. Lodě pouště, co? Ehem, ne, chybový kód 746, rostoucí časová nestabilita. Elánio s krabičkou zatřásl. Co pak? nejsi v pořádku? Pořád se mi snažíš vnutit nějaké cizí schousky, ty blbá škatule. Ehem, ty schůzky jsou přesné pro Samuela Elánia. No to jsem já. A který z vás? Cože? Pip? Víc krabička odmítla sdělit. Elánios nejdřív uvažoval o tom, že je zahodí, ale kdyby to si byla zjistila, bylo by jí to líto. Zasunul proto krabičku zpět do kapsy a pokusil se soustředit na okolní krajinu. Místo na němž seděl mohlo být kdysi částí nějakého sloupu. Opodál viděl ležet podobné kusy a pak si uvědomil, že ta hromada kamení je pravděpodobně spadlá zeď. Šel podélní, zvuk jeho kroků se odrážel od útesů a najednou mu bylo jasné, že prochází mezi starými budovami, nebo alespoň mezi tím, co z prastarých budov zbylo. Tady byly trosky nějakého schodiště. támhle pahýl sloupu, ještě dál pravidelná hromada kamení. Zbytek jednoho pilíře byl o něco vyšší než ostatní. Vytáhl se nahoru a spatřil zbytky obrovských nohou. Původně tam musela stát socha. Pravděpodobně, pokud Elánius o sochách něco věděl, v nějakém velmi vznešeném postoji. Teď byla pryč. A na plochém vrcholku podstavce po ní zbyly jen nohy ulomené v kotnících. Ty už moc vznešeně nevypadaly. Když se zase spouštěl dolů, všiml si, že na téhle straně, kde byl kámen chráněn před větrem, zbyla část kdysi hluboko vytesaného nápisu. Pokusil se jej přečíst ve slábnoucím světle zapadajícího slunce. A bohot? Posum videre domum tům. Takže domum tům znamená tvůj dům, ne? A videre já vidím. Cože? zvolal nahlas. Odsud z hora vidím tvůj dům. Co je to za nafoukanou vznešenost? Myslím, že to bylo na půl vychloubání a na půl hrozba, Sire Samueli, řekl jeden hodinový Ahmed. Je s tým způsobem typické pro Ang Park, ale já jsem si to vždycky myslel. Eláneus stál naprosto nehybně. Hlas mu zněl těsně za zády. A byl to skutečně Ahmedův hlas. Zmizel z něj jen onen náznak velbloudího plivání a přesýpajícího se hrubého písku, který v něm bylo slyšet v Ankmorporku. Teď v něm zněl jen táhlý přízvuk džentlmena. To ty místní ozvěny! Já mohu být kdekoliv. Mohl jsem na vás právě v téhle chvíli mířit samostřílem. Jenže byste z něj stejně nevystřelil... Oba máme v sásce příliš mnoho. Och, uh, takže vy si myslíte, že mezi zloději ještě existuje nějaká čest? No to nevím, zavrtěl hlavou Eladius. No, dobrá, je čas zjistit, jestli jsem střílal do černého nebo jen do tmy, pomyslel si. A co takhle policajská čest?